Радід Данило розповідав рибалкам різну бувальщину та співав старовинних оковитих пісень. Рибалки слухали, розявивши роти. Такого діда й чорт довбнею не доб'є. І Данилко сам дивувався. Отаким він прадіда ніколи не бачив. Скільки сили ще було в його кощавому тілі. Сутеніло над морем і на березі, Хлю під хвиль і запах неосяжного Вечірнього степу. Рибалки купалися і запливали далеко в море, А прадід купався при березі. Данилко брьохався коло нього, Поринаючи в салону воду, Змерз у край та довго бігав і танцював, Щоб нагрітися. Прадід у землі затишну ямку, і вмостив там Данилка, а сам стояв поруч і дивився на безкрайність зір і вдивлявся в темряву, і наче різ у синьому просторі. Не міг надивитися і не міг надуматись. А Данилко солодко заснув, попискуючи у вісні, як щеня. І ранок був пізній, коли Данилко прокинувся, а прадід стояв, як із вечора. Берег порожній, рибалки поїхали на лови. Ходімо, синку, сказав прадід. Сьогодні Симона зілота і копають цілющі трави. Ходімо на ще серце. Пракорінь шукати, щоб тобі довго ще топтати грішну землю, а мені стати на одвіт. Голос прадідів був урочистий і по вічний. Вони пішли од моря і заглибилися в степ, лощинками ще легка пара підносилася страв, степовий великий птах. Ширяв попід небом Ні вітерця, ні мови. І ось ніби На найвище вийшли місце. Сонце пекло й розморювало. Данилко, ніс повні руки трав І корінців, і квітів. Даш корінь пах солодким хлібом. Ось тобі, Данилку, І степовий турецький сльоз. Сказав прадід І нахилився до квітки І раптом підломився в ногах І розкинув руки, Мов, обіймаючи землю, Упав, мов, тайну почувши. Задерлася в траві біла борода, Мутні очі блимнули на Данилка. Топчей землю, синок! І прадід став неживий. Тоді Данилко озирнувся навколо і вперше відчув себе самотнім, і мов вітер дмухнув його з місця, побіг без звісти під пекучим сонцем степу, і відстань між прадідом та правнуком усе збільшувалась і збільшувалась, наче природа. Аж тепер схотіла відновити оту рівновагу поколінь.